skupaj, dobro večer. Zelo lepo videti, da ste se zdali v tako velikem številu na razstavi naslovnic mladine. Najprej velika zahvala Gladine, sama prekajami tudi Gladine, EPEKI in predsedniku sp. Štefano Simončičo. Hvala za pobudo in prekrasno postravitev razstave. Po okrogli mizi, ki jo bomo pričeli za odlatke, Uh, bo seveda sledilo druženje in uh, dražbo vladinih naslovnic. Zaradi četra smo se danes tukaj primarno spravljili. Tako da, bomo pričeli za plnogljeno mizo. Uh, da pa predstavim moje današnje goste. gospa uh, Petra Aleksija Kušer, predsednica uh, slovenskega društva nobinarja, gospod uh, Boris Vezja, uh, slovenski filozof, publicist, In um, borozniki na novinar tednika Bledina. Tema današnje poglavje mise, kot je uvedeno, ma najavljeno je um, svobodni mediji v Evropski uniji. Izhodišče problematizacije te teme in zaradi čestar da se tudi pleka primarno Je, preka povodila, je uh, naslovnica, ki jo vidite tam, to je avtorsko delo Bledinine redaktorja Tomaža to Nalauča. Evropodano Orbana ne damo. Da je to uh, preigravanje vprašanja organizacije ni nekaj novega, od tem oslovenski mediji veliko že poročajo. Uh, tudi politika se s tem ukvarja. Uh, želim pa vodom da sam koncept ko vstavljeni česar novega. Tudi v kontekstu Evropske unije smo se pred leti pogovarjali o fenomenu perlusko uh, če recimo se preselim iz oslovenskega prostora, tako da uh, vidika prezentiranja uh, neke tovinarske zgodbe v letinu nič drugačna je drsna v svojem slogu in ravno zaradi tega svojega drsnega provokativnega sloga je uh, naletela pač na svojo pozornost v slovenski tudi širši in mednarodni javosti, skutil uh, se je pač ta incident, da je uh, mačarska velipozlanica apelirala na uh, slovensko o neprimjernosti take upodobitve na naslovnici. In moje prvo vprašanje za vas je, ali se vam zdi, da je to nekaj, s čimer bi se morala politika ali politični akteri ukvarjati, da ga sploh opredeljiva do takega vprašanja? Kje sem prvi? O, oh, hvala. Prvi, ki je prava. Torej, jaz bi začuval malce bolj prijasno, o, kako da rečem, Meni se zdi, a, zelo se mi zdi, da je velika večina tukaj danes spošla a, iz drugega razloga in ne zato, ker bomo mi govorili o primeru medijske svobode v Evropske uniji, Tako da tukaj med nami so zelo mladi udeleženci, stari nekaj let, a, a, nekako dvomi, pa to da so eksperti za svobodom medijo v EU in tako dalje, da ki to zanima. Tako da se precej dobro počutim, če bom zdaj uh, prvi vzvodom no, in drugič vprašanje, če seveda. Poskušam bom dogovoriti, tako da bodo vsi vodvorani razumeli, ne? <laughs> hecam se. Uh, poglejte, ja, jaz mislim, da je uh, apsolutno to tema, ki bi morala zanimati politiko. Jaz seveda mislim tudi, da je bilo prav, da je v primeru mladini na reagiral predsednik vlade, Marian Šarec, mislim, da je bilo prav, da je odreagirala za njego noto protesta, pravzaprav ni ne bom ampak je bil recimo močnejši odgovor slovensko zvonanje ministerstva in pravzaprav zavrnilo poskus mešavanja, pri reku mačarske vlade, v imenu mačarske masadorke, V, recimo temu svobodo medija v naši državi. Kolikor se spomnim, je šlo morda celo za prvi poskus morda pa bo potem po travu. v samostojni Sloveniji, ko je pač tuja država poskušala s pomočjo vpliva na slovensko vlado, da je za to, ne, a disciplinirati ali prepreči svobodo medijskega izražanja v tem primeru potrčeno Ne govorimo toliko o članku, govorimo predvsem o tem, kar je Tomaš Lavrič, seveda ta znameniti karikaturist, registrator, na torej najedinih naslavnic narisal. Stvar pa je bila seveda zabavna in mislim, da je potem Lavrič dobro artikuliral, zato, ker je, bi rekel, pokazal na kaj. Pokazal na to, da sta seveda ne samo svoboda medija, ampak tudi umetniška svoboda, ustvarjanje in tako dalje, nekaj, kar v naši državi jemljamo za samo nevno, Mi tem, ko pa na mačarskem očitno več ne sprepešlo do tega konflikta v koncepciji tega, kaj, bi svobodno ustvarjanje nekega karikaturista je in kaj ni, pri dveh državah, ki so dejansko sosedni državi, In izpale se, voda, kaj, ne, da je ta protestna nota, ki jo je Mačarska preko svoje predstavnice naslovila, da na naša vlada več povedala o nesvobodi medijev ne, in nesvobodi razmišljanja na Mačarskem, kot pa o čemerkoli drugem. To je bil potem ta učinek. To je politika, da, da, da. Evo, Petra, v tem ja. Prim, ja. Uh, v bistvu se strinjamo v vseh pogledih najprej v izhodišču. Me veseli, da je mlada publika. in upam, da bo živela v medijsko svobodni deželje in nasploh svobodni deželi Pa razumela tudi enkrat, o čemu v bistvu govorimo. Uh, nasplošno pa um, se absolutno strinjam, da se politika v tem primeru uh, mora ukvarjati, pa ne samo v tem primeru tudi sicer mora zagotoviti pogoje za to, da uh, Lahko mediji delujejo svobodno in s tem vzpostavljajo temelje za demokracijo ali celo demokracijo samo. In torej ne intervenirati na točki, kot je bil ta mačarski poskus, temveč na sklošku pa zagotoviti pogoje za svobodno funkcioniranje medijev in s tem delovanje demokracije. Ja, mačarski poskus je v bistvu bil poskus nekega izvoza v autoritarne medijske politike, ki je tam uveljavljena intervencije v našo neravno v politiko, ampak na medij smo tako da to je bila res na mestu reakcija. Uh, upam, da ni podobnih poskusov, za katere ne izvemo, pa recimo ni reakcija, ampak dobro te bi prepoznali v medijskem prostoru, verjetno. Uh, je pa Mačarska dobra v izvažanju uh, svoje medijske politike, ima tudi svoje zastopnike na našem polju, ki tudi uspešno uh, zastopajo en del medijskega prostora pri nas. Sam trenutek, preden porud nadeljujem, to sem pa res vodo, nas prvičam v zagled postavljati, da naši ki je organiziran kot sovjetsko-mačarski, tako da v zadnjih imamo tudi gospodično v modri majčki, tako da če kdo, ki um, potrebuje pač prevod, v mačarsko je navoljeno, ampak mislim tako nihče. Evo, porud, Kaj, še zadnjih. paziti, da ne bom nove proteste <laughs> Ja, ja. Zdaj, ker bilo o medijski svobodi v širši, ne, ne samo v ustovedi. Jaz jim morda samo vedeti eno ki je dve kontekstualne informacije. Ne? Ene je morda, kaj se dogaja v tej naši regiji, ker ni dobro razvidno. Moramo imeti nek kontekst, da vidimo, kaj, kaj dejansko privredno je. Približno v scenarij, skaj, kaj se nam ne zgodil, je sledeč. Imeli smo, uh, uh, v, v, recimo, verjetno se spomnite slovaški, kaj se je na slovaški zgodilo, proteslov, uh, mrtev nobinar in tako naprej. Uh, potem, če, se, če ste gledali, en, čist en ločen, ampak bom povedal, zakaj kaj povezan uh, dogodek, pri sluhi ki so bili objavljeni v Avstriji na, uh, proti FPÖ-ju, uh, uh, tam je, sem sa nekaj momenji, enega avstrijskega poslovneža, ki je to vse uredil za Orbana. Zdaj, kaj je kontekst kaj se je zgodilo? Po osamosoblitvi so, po revoluciji leta 1990, so v vseh teh vzhodnih državah večinoma medijska, medijska podjetja v resnici zatomila in so prišli večinoma zahodni založniki. Ne? Zahodni založniki, ki so, recimo, nemški telekov in tako naprej, ki so postali lastniki vrste časopisov podjetij v naslovaškem, mačarskem, češkem, v Romuniji, v Bulgariji, deloma tudi v Sloveniji, štirija, kaj se je imel, 4, štirija, štirija, štirija, štirija, to je bil nekako prvi, oni so takrat dejansko poskušali ti, kak trg širiš tudi preko medijskega področja, ampak kakorkoli. Potem je prišlo do krize, V tej krizi so vsa ta podjetja začela poparati, banke so začele poparati in so se so posrkali nazaj. Ne? Ti veliki zarožniki so vse umaknili. Tudi pri nas je se vse je In Potem je prišla naslednja stopnja, to pa je bila, da so začeli te medije kupovati lokalni taljkuni. To je slovaška, sve in tako naprej. Samo novinarstvo se je znašalo v krizi, in rešitev je bila, ali kupujejo taj kuni podjetja, ne, bogataši, ki so potem ne, na slovaštvu to in to predstavljivali, ki je ne, na podlagi tega ne, dobil politično moč. Če pa to ni šlo, pa je država vstopla. Recimo na, na Mačarskem je vstopla država. Ne, tam je država postala, na nek način to reševali v kakoli, celotno medijsko situacijo in, in to je zelo situacija, Kako, kako je, ne? Zdaj pa pridelo ta naslavka. Ta naslavka, zakaj je postala tako, bom rekel na mađarskem, popularna, zakaj je Mađarska dala to verbalna moto? se ne zaradi tega, da bi da njih skrbelo da dejansko, kaj se tukaj v Sloveniji dogaja. Ko smo mi objavili, mladini se je viralno razširila po mađarski, ne? In tam so se začeli zatakavati, si poglejte, da še, še ostali vedo, vi, Orbán, kaj velja, da tukaj nekaj vrste opor. In v resnici je potem Mačarska intervenirala zaradi svoje lastne javnosti. Ne. Oni so ta Darwana Motega, pač zadnja poteza, ne. začelo se je postopkom mi na mladini smo se zaradi tega odločili. Da se temu, kako bi rekli, prejmo, ni, ni se šlo samo za diplomatsko intervencijo, potem ali se naj mi zdaj to, ali to niso pravičeni, ne. ne. Šlo se šlo je prišlo tako, prvo so, se je njihov vladni port parol ne, je na svojem blogu v mađarščini, v angleščini začel nekaj osirati ne, in tako naprej. Ne. Potem se je javila mađarska veleposlanica z nekim pismo, s popravkom, kar lahko reče še ok. Ne. Čist na koncu, res pa so potem tudi ne, zaradi svojega nečesa poslališ diplomatsko noto. Ne. Kar pomeni, ne, da je njih, zaskri, njih je dejansko zaskrbelo v, v tem momentu ne, njihova torej, mačarska monopolizacija medijskega področja, oni so hoteli imeti besedo. Ne. In tu dejansko potem pridemo tudi do tega, se dogaja, kaj pa zavedamo po celem svetu, da poskušajo politiki direktno komunicirati. E, Mađarska e, uradno stališče, recimo, e, mađarske vlade, je, da oni medije, zelo oni medije uporabljajo, to je njihovo zdi, Oni medije ne verjamejo, medijem, oni jih uporabljajo, isto kot Trump. Ne, direktno, Twitter, pa to e, novinari so samo e, materijali, ki ga lahko zlomiš, ne, da se in tako naprej. In e, so dejansko intervenirali, ker jim to, to je to ker se jim je začela malce, mogoče se jim je zgodba ne, ne reko, zrušila, ampak je bil napad na njihovo zgodbo. Ne. E, ne, to je približen kontekst. Ne, in zdaj, kaj jasno, seveda je, to je zelo tvoje vprašanje, a ne, politika intervenira, seveda, zato, ker ce, celotno to e, katastrofa na medijskem področju, predvsem v vzhodnji Evropi na v zahodčenu zahod, in tako daleč, e, e, je prišla že do te meje, da se države dejansko morajo odločiti, kaj zdaj kot In bojo naredili s temi mediji. Ne? In to postaja prvovrstna um, politična tema, s katerimi se vsi ukvarjajo. Konec koncev Evropska komisija tudi ne ve, kaj naj naredijo, kako naj gremo naprej. Imamo Facebook, uh, kaj je primern način komunikacije z javnostjo, da ne bomo vsi postali histerični. Aha. Ja, seveda, lahko. Če smo že pri te naslovnici, verjetno se bomo še vračali k njej. A a, če slučajno kdo ne ve, ne? v tem primeru je šlo za to, da je seveda Mačarska želela od Slovenije, od slovenske vlade, da intervenira v, bi rekel, zasebno ne, medijsko podjetje, kar mladina je. Ne? In zdaj ta zahteva po sebi, pravzaprav že manifestira, dokazuje. Da si evidentno Mađarska oblast predstavlja medijsko krajeno kot popolnoma podrejeno sebi, kot podržavljeno, se pravi, tako rekoč zasebnega resništva, mediji in In ta predstava, ne, da je pravzaprav v Sloveniji podobna, je tista, ki je po sebi smešna, bizarna in je povzročila, bi rekel, velik del krohota, tudi na slovenski strani a uh, krati pa bi opozoril na še eno stvar, ne, uh, ki uh, se mi zdi tudi ključna. Uh, bodimo iskreni, uh, malokrat se zgodi, da bi najvišja vrhovna oblast imela uh, resno. Spravi mi smo se tudi Sloveniji, tudi v Evropi verjamem, podvadili, pretežno podvadili, ne. Uh, da ima to, kar piše novinari, velike učinke, ne? seveda, če gre za nek velik škandal, kot zdaj v primeru štraha ali takega, pa tu ni za medijsko zgodbo, klasično pomeno besede, ampak za prikriti v snemanje, tako dalje. Uh, potem se to seveda zgodi, ampak načeloma se ne zgodi. Ne? Tako da so pravzaprav novinari, v tem primeru karikaturisti, vsakič lahko tem bolj veseli, ko vidijo, da oblast reagira. In to gledam na redkih trenutkov, ko je v tem primeru pač mađarska, ne slovenska oblast na ta način reagira. Spremembe na nek način kompenzacija za marsikatero pohvalo, ki jo porekovajmo, in črste ki bi jih novinari ali karikaturisti morali biti deležni, pa nikoli niso. Hvala. To vprašanje sem sicer imela namenjeno na Petro, pa vendarle, ko se je umenila, se um, ko se je Evropska unija, da ne bomo samo predpostavljali. da je vem, vi, kot društvo novinarjev v Sloveniji, a mogoče čisto na evropski ravni, da se, se posamezna društva tudi z ostalih držav je srčujete, recimo, ne vem, enkrat na leto na kakšen spozik pa se uh, izmenjuje, tudi se studijim, recimo, poglede, ne vem, je to skrom praksa? če lahko samo to da dam da v bistvu včasih intervencija na lažja, kot pa na to kar se znotraj dogaja. Tako da v bistvu reagira, kadar je zunanja ogrožena, medtem ko notranje pole pa kar ostalo bojišče, pa se ne prav za ne postavi to v tem smislu na isti način. Ja, na vprašanje pa mi smo povezani v EFE, torej evropsko novinarsko zvezo in ekipa je mednarodno novinarsko zvezo. In seveda se v tudi bistvu z z kolegi iz drugih držav povezujemo na različne tematike. No? Zadnja skupščina je bila recimo v Talinu Uh, kjer je bila naša kolegica Anastazija, ki je dela na projektih na družbu. Sicer pa so različne teme v Turčiji, zanimivo v Turčiji, ne? naravno, če govorimo o medijski svobodi. Um, je bila pa zadnja tema, recimo feminizacija oziroma odnos do žensk, kar se mi zdi tudi kar relevantno vprašanje uh, do novinar, v smislu uh, novinar kot profesional in kot žensk, ki se jih na različne načine Poh, to in toliko bolj. Kako Pogosto se omenja nasilje, ja ženske so pač prikladne tarče za žalitve, mm -hmm. toliko bolj čeprav ne mislim, da je kdorkoli novinarjev izključen, v tem primeru vemo, da je porast sovražnosti izjeman, da so te žalitve in grožnje pač postale neke vrste rekreacija na družbenih omrežjih, v bistvu že kar nacionalna, in da se v bistvu o tem zelo veliko, veliko tudi govori. Seveda tudi z področja svobode, na samo platformo za zaščito novinarjev, ki je del Sveta Evrope, pa se v bistvu konstantno prijavljajo tudi grožne žalitve in vsi ti primeri, ki predstavljajo najhujše kršitve medijske svobode. Tako da recimo v zadnjem obdobju so to zlasti prijave iz pravzaprav iz vseh držav, Vsaki državi se ne njihno nekaj dogaja. Zadnji primeri so recimo iz, celo iz Pinske, ki velja za državo za stopnjo medijske svobode, ja. primer, kjer se je sodilo novinarki, ki naj bi ražalila politika. Sicer pa isto Italija, Francija, praktično ni države, tudi te, ki se je visoko, kjer ne bi poročil o poskusih omejevanja ali preprečevanja novinarskega dela. Tudi gre za fotoreporterje, kamermane, kar smo imeli tudi primer v Sloveniji na RTV, recimo Bojce Domančeči in kolega. Skratka, ja, v tem smislu se povezujemo in ta mednarodna podpora je tudi v tem smislu zelo pomembna. Čeprav se včasih ti, da Slovenija nima neke teže ali pa da se nam ni potrebno kam povezovati, pa se vseeno tudi nam zdi pomembno prijavljati primere na vzveni in internacionalizirati dobiti to neko novo težjo, kot obratno, da mi podpremo kolega iz stojine, ker v bistvu s tem se ustvarja neka širša skupnost, večja podpora, pomeni tudi večji pritisk, ki tudi boljš deluje na vzve, kot sem prej rekla, kot pa mogoče znotraj. Ja. Uh, družavna in razrast sovražnega uh, diskurza, a potem lahko trdimo da družavna obrežja uh, postaje ogrožnja nam tradicionalnim ali recimo kritika našega delovanja no, lahko po daljših enovrodje da mo z vam bolj potrijujemo kako neodvisno spodatelujemo. Porod post počnčalo. Je državna med državna omrežja sprejeti in je, je też dolico prava, ne, državna državna omrežja niso pravo polje, ker se izraža svoboda medija, To je dejansko, stupim. vprašanje, zdaj določeno sodeluje v svobodi izražanja, in deloma, pa ne. To so dejansko, ne Facebook nima urednika, deluje po nekih čist drugih principih, Twitter, nima urednika, ima neke algoritme. To se včasih upostavlja. Mislim, to v resnici zaenkrat so to o stvari, ki ogrožajo svobodo izražanja, ker so neregulirani za kar je. Neregulirano, kar deluje kot nekiho, ki je smer diskriminacije sovražnega govora, znižuje um, standarde. Um, tako da je de, depresija, omenila se um, tudi v državnih politik. Zdaj, to je zdaj glavno vprašanje. To, to, tu se zdaj premikamo, da svoboda govora, vse bolj postaje. Um, um, vprašanje kako naj. Države to svobodo uredijo. Mediji so vedno bili hudobni. Re, ali bi to lahko vsaki državi posebej, ali bi se lahko to poenotiti na ravni Evropske unije? Uh, Evropska unija ima za enkrat v tem velike probleme, uh, poskušajo to narediti, uh, kot vemo, in se države odločijo, da uh, in financirajo. se kaže, da je, da je, da je bilo najlažje prijeti ta problem preko boljče paradoksalno preko digitalnega davka. To je zdaj eno izmedno. Poskušajo za samoregulacijo, recimo, verjetno se ne ve tako javno, ne? ampak Evropska unija je zdaj imela določene projekte pri temi volitvami. In so, pred temi volitvami so poskušali z samoregulacijo, Facebook, Twitter, samo, ampak so ugotovili, da ne funkcionira z del. Uh, in ni šla skozi in zdaj uh, razmišljajo v teh skupinah, uh, kaj je narediti korak naprej. Ne? Uh, uh, kaj je tudi v Sloveniji, recimo Slovenija je vključena v te projekte, uh, ena, ena izmed vej, v kateri gremo, je, da bi imeli umetno inteligenco ki bi delovala kot urednik. Ja. In, to, in še tudi že Štefan razvija, recimo, ne? Um, Ampak za enkrat je vse skupaj še precej uh, uh, zmenjeno, uh, zelo verjetno pa se jih giblja v smeri, da um, da, da bodo bo bo, bo države uh, bolj agresivno reagirale na, na, na to področje. Hvala. Mhm. Ampak, če bi želel še kaj dodat, če ne bomo stihne? Da lahko, početi, da. Noče sem že z vami. Ja, da. da? Krsem. Torej, jaz ma malo malce, da bo bo zanimivo, ne? jaz se ne strinjam odborotem in sicer ne mislim, da so socialna omrežje kakšen fatalen faktor, ki bo, bi rekel, omejeval medijsko svobodo. To je sicer, bi rekel, klasičen argument, ki ga zadnje čase velikokrat slišimo strani klasičnih medijev, klasičnih novinarjev. Če ješ, oprostite, njihče več ne moremere mojih volumen, je nekaj zapisal Ali Žardin, zato, ker vsi berejo vlogerje, ker se zastoja nekaj takega. Ne? Zadnjiče, recimo, bo štega vidim še po dnevih, rekel, ja, gledajte, medijska svoboda je ogrožena, na socialnih domuje domu je taj uporabijo ta izraz drhal, a Ne neizobražena drhal, Jaz mislim, da to zelo neposrečna bi rekel, stigmatizacija in sva tudi diskreditacija, bi rekel, uporabnikov družbenih omrežij. Jaz mislim, sveda, da na neki normalni, regulirani ravni a, socialna omreža upravlja neko zelo pomembno vlogo informiranja, kakorkoli že. A, ne je treba priznati, mislim, da bi novideri to morali priznati, da se mar si katera informacija najprej na socialnem omrežju in glej, glej, že naslednji dan v delu dnevniku in večeru in tako dalje. Skratka, a, kot povzeta, ne, mar si katera vest v odmevih v tv-dnevnikih se začenja z tem kot smo lahko prebrali na socialnih omrežjih in tako dalje, kjer je pravzaprav socialno omrežje Facebook, Twitter, prvi izvor informacij, s katerim potem novinar šele razpolaga in v tem primeru resnično informacije bi rekel, ne tiste, ki je bi na natočno. Tako da, tudi Neo, jaz malce bolj dobrohobno stališče, bolj z ocelim pojživ. Bravo, bravo. Emo, <laughs> Malo so bila pa o mesem, tako da to stališče bo tudi omesno. Se mi zdi paradoksalno, pravzaprav vloga teh družbenih omrežij. Na nek način postajajo kanal za to, da mediji, tradicionalni, tudi delimo svoje tekste, konec koncev, zato to, da doseže večje število bralcev poslušalcev, gledalcev, je pač so tradicionalni mediji izgubili svojo publiko, zlasti tiskanji, spadanjem na hlas. Tako da na eni strani je kanal in urodje ki v bistvu neizbežno in omogoča delitve tekstov, doseg, ki je bil med tem izgubljen. Kar se tiče Verom, apsolutno se strinjam, da se tu zdaj obrnila situacija, veri, ki jih jemljamo za neverodostojne, namahkrati postajajo verodostojni veri in se v bistvu na njih naslanjamo včasih tudi brez dodatnega preverjanja, to je treba zagotovo priznati in tu se popolnoma strinjam, da žal postajajo stališča Facebook, Twittera, kjerkoli že, lahko ogrodje, pa ne povsod. So tudi nekritično povzeta ali pa so nadaljne obdelane, tako da v tem smislu, glede na to, da ta omrežja omogočajo prehitevanje dela novinarjo, ker je vsak na terenu sam postaja na nek način pač novinar v nekem smislu ali pač poročevalec, zapisovalec dobotkov, v tem primeru pač tudi prehitevajo novinarstvo v tem in ga tudi v tem smislu ogrožajo, Tu se pa še z Borotom. Uh, Bi pa dodala, kar se neizobražene drhali tiče, ja, je bila kar ostra um, izjava ška po drugi strani pa je na govoru sam pojavl, torej to množico, uh, ki sicer ni več tako anonimizirana, kot je bila v izhodišču, ko se je vsak na internetu pač na teh omrežjih, nekih fake profilih tudi lahko izpostavljala in seveda je lahko biti anonimen in pljuva vse vprek, te gnojnice je ogromno. Ob uh, mislim, da gre bolj za to, da nekvalificirana uh, Javnost. Pri nas v Sloveniji se je uveljavilo, pa mislim, da je k temu pripomogal tudi kar RTV veliki meri s tem svojim uravte, uravnoteževanjem, princip, da nekdo, ki je na nekem področju strokovnjak, se mora nenadoma braniti, pred stališči nekega lajka, ki se spozna na vse in v bistvu prihaja do teh pozicij. In, in na nek način, na ta podoben princip delujejo tudi družbena omrežja, da se, se usuje plas nekih neutemeljenih stališč, očitkov, kjer v bistvu se zgubi ta, ta boj z verodostojnimi strok konec koncev. No? da tu se mi zdi en del problema, pa še sem neki takoj um, Kar se tiče neke javnosti na družbenih omrežjih, pa se mi zdi kar problematično, ker v bistvu vsak v nekih svojih progih komunicira, ok, imamo neke opozicijske, pa, pa, pa konflikte in to, o čemer povorim, žalitve, intervencije, po drugi strani pa ima vsak svoj krog, ki dejansko potrejuje njegova stališča, tako da tu ne vidim neke hude javnosti, kjer bi se res razpravljalo, no. Vsak išče te svoje potrditve in jih praviloma, tudi dobil teh krogih svojih prijateljev. Če recimo vi, a, mislim, ja, razumem, kaj si povedal, Ampak imam tu veliko, ne, imam rediko, a ne? E, e, gre pa za to, da če vi na YouTubeu imate radi solato. Recimo, ne? E, potem začnete klikati na YouTube solato, vse to je znam fenomen. Če ste preko slede, vam bo ta algoritem dal e, takšno slato. Tisto, kar ti algoritmi delajo, ne, je, da pojačajo neke vaše e, preference. E, tisto, na čemer ti e, ta podjetja služijo, je dejansko konflikt kregajo, smotra, ne. Jo se ves časih na Twitter, ves pokarkoli recimo reagiram, ker vem da je namen za na Twitter je sem agent tako da povzroča konflikte med ljudmi, najem potem se ljudje kregajo, bomba da mi se reklame. To je to je to je, to je koncept, ne? Zdaj pa lahko rečemo, okay, ali vprašanje se da je zdaj tukaj pri, pri tej te infrastrukturi, ali je zdaj to sodi v svobodo uh, javnega ne, diskurza. Lahko se reče, recimo, ja, ok, uh, ti novi mediji so uh, razširli, uh, so dosegli širšo publiko in širša publika ima dostop do uh, izraženja in tako naprej. Ampak, uh, Jaz mislim, da to izraženje ne, v 140-ih znake ali pa na Facebooku, je, to, je, to ni da je neka informacija pridobje. Tisto, kar je svoboda medijov, je zgodba, je, je daljši tekst, ne, je interpretacija. Da, da. Mislim, ne, ti, ti moreš, gre, se, gre se za neko daljšo razlag. To je tisto, kar je. Ne. Uh, kar je, kar je. Ampak mediji se tudi zdaj razvijajo v tej smerji, to tudi, tudi jaz opazil. Eh, eh, eh, če če pogledate v arhive starih časopisov, boste videli, da ti stari časopisi so sestavljeni res iz teh informacij, ki jih danes na Twitteru objavljamo. Ne? kratke informacije, agencij in tako naprej, ne. nekako razvoj je šel tako, ne. prvo je časopis to objavljala, potem je prišla panika, so časopisi in rekli, jo, je pa nas elektronski mediji, televizija, ima že vse, kar smo imeli včeraj, začnemo delati zgodbe. Potem so dnevnik večer, začeli delati teme dneva, malo bolj so šli naprej. Ne so poskušali biti korak naprej. Danes pa malo televizije so v paniki, ker video makse tisto, kar mi objavljamo. Danes je že bilo pred petjimi minutami na Twitteru pa na Facebooku, Tud to ni več do. In tudi televizija potem gre, jazko se ti mediji se premikamo v bolj v smeri analitičnih, daljših, raziskovalnih tem. Ne. In to je tisto, kar na koncu vpliva konec koncev, ker kaj vpliva? Vpliva neka interpretacija, neka zgodba, ki je, mi kroži ki ne vpliva 140 znakov. Samo, samo to je usnota, kremo. Hvala, potrej. Ja, ker sem ravno tukaj povm, da je spostavila ena informacija, drugo pa interpretacija zgodba. E, Evropska komisija je lani s vami sporočilo za javnost, teplo septembra. Uh, Sporočila, da povečuje podporo za svobodo medijev in mlade novinarje na Zahodnem Balkanu, ker da je to bistvenega pomena za nadaljni napredek uh, k Evropski uniji, kot jo predstavljamo. In potem v teh sporočilih uh, vsake tudi prebiramo kako so nastavljeni programi, izobraževalni programi, koliko milijonov sredstev bodo skozi leta namenili za izboljšanje kakovosti delovanja medijev, skratka, govorimo o denarnih sredstvih. Uh, kar pa meni tukaj zanima, to je mojo vprašanje vam, a se vam zdi, da so denarna sredstva pravi vzvod za reševanje nekog vprašanja. To, o čemer se danes pogovarjamo o delovanje medijev. Ne vem, uh, bi bilo mogoče fajn, da se na državni ravni sprejme nek ukrep, da se zagotovijo denarna sredstva, uh, ki zatoščajo z osnovom proživeti nekega medija, ki deluje na nacionalni ravni. Pa da potem posamezni medij več ni uh, obremenjen, pa ne dovoljim, to, da to velja za vsakega, uh, ali v politiko, ali v gospodarske družbe in potem to povezano z oklasnih prihodki ali ne. Skratka, se vam zdi, da bi mogoče se na ta način reševalo kako ta problem na bi rok. birok. Samo, da sem razmišljala o tem vprašanju, Zasi mi sanje, ali lahko jaz danavljam, da se zagotovim, da bodo mojo troci svobodni recimo, če maliko probam imati vlošeno, kdaj na to domo da tudi danes odlokajte. No, da se mi zdi ključno vprašanje? Torej, jaz mislim seveda, da je medijska svoboda do te mere neovimljiv ne izmozljiv povojem, Da je ni mogoče regulirati, to, to velja dejansko na ravni Evropske unije, čisto faktično. Namreč, da ni predpisa, ni zakona, ki bi va, kako bi rekel, omogočal nek nadzor tega, kakšno je stare medijske svobode in kako bi to stanje popravljati. Najkajšele bi rekel preganjati kršitelje in tako dalje. Ne. Dejansko je medijska svoboda ena od temelji človekovih pravic, ne, ki je kot taka ne vem, zapisana v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in malen kupu drugih deklaracij, resolucij in tako dalje na ravni Evropske unije, kar pomeni, da praktično govorimo o nečem, kar bi rekel, lahko izmerimo bolj in maj. Ne, imate ne novinarska organizacija, novinari brez in tako dalje, ki vam merijo stopnje medijske svobode, Uh, vsako leto pa delajo ljestvice, pa rečejo Slovenija spet padla za dve mesti, ali kaj podobnega, ne, uh, ne morete pa seveda očinkovito preganjati, ne vem, nekoga, ki, uh, ki bi ga po zakonu morali, ne, zato ker širi vširi sovražni govor, ker kar druge bi rekel človekove pravice in tako dalje, tudi seveda, po mojo ravno sovražbeni govor, ta lakmus v papir, preko katerega lahko vidimo, kako uh, je pravzaprav ne mogoče recimo uh, uh, tu pravico omejevati, se pravi, zato imate tega sovražnega govora, govora nesankcioniranega malo more skupaj Sloveniki ki ga ne preganja, ne? Po drugi strani se mi zdi, da je koncept medijske svobode vebno že po sebi uh, ima v sebi neko dvojnost, za bom bomovedov, v kakšnem smislu, mislim, da ni dovolj reflektiran. Običajno uh, pod medijsko vsobodo pojmujemo predvsem delovanje novinarjev in sveda medijev v njihovi neodvisnosti od reko političnega vpliva, uh, ki mora biti zajamčen za to, da bi sveda lahko izvršovali svojo funkcijo nadzora, nadzora oblasti in tako dalje. Uh, Ampak to je po mojem samo en vidik medijske svobode, če pogledate recimo uh, običajne interpretacije, še en, en tip drugih interpretacij kaj medijske svobode, boste videli, da se na njo sklicujejo natanko tisti običajno politični akterji, ki ugotavljajo, da je v neki državi premalo medijskega pluralizma, ki ugotavljajo, da je njihova svoboda novinarskega dela ogrožena, ne, zato, ker ne smejo repisati, da a, a, begunci smetijo po gozdovih, da prinašajo garje in tako dalje. Ne. Zkratka, ti ljudje, recimo konkretno desno orientirani mediji, sva tudi slovenski, razumejo medijsko svobodo kot svobodo povedati karkoli, in v tem primeru seveda širiti tudi stereotipe sovražnost, sovražni govor, ksenofobijo, nestrpnost in tako dalje. Ne? Preželim povedati, da je v samem konceptu medijske svobode na delo ta dvojnost. Po eni strani jo merimo in razumemo kot neodvisnost v torej, perspektivi neodvisnosti od politike kot take oblasti, po drugi strani jo merimo kot, bi rekel, v, v kategorija svobode izražanja. In potem, Greste na razli berete različne dokumente, greste na različne posvete. In potem, zelo arbitrarno, včasih se govori o tem prvem vidiku, drugi se govori o tem drugem vidiku. In se mešate dve poli, ki sta, bi rekel, nezdružljivi, tako ne? Z cenom, ki bi vlagali v medije, pa neče bi ja. čakovali v zameno, best mu ni take... To radodarnosti, ki ne bi hotla med imeti tudi na slovenskih primerih vidimo, sohvečjamo drugačne poti, da so mediji, kar poceni sredstvo, za kakaj druge interese se pri nas izkazali. Kar se pa podpor neposrednih finančnih, kar bolj tiče in tudi v smislu bolj neke odvisnosti ali pa neodvisnosti medijev, je res ta problem, ki ga umenja Boris, ta, ta, ta dvojnost. Ne? Poskus biti neodvisen pa hkrati se torej v primeru, ko dobiš podporo, otresati te odvisnosti. Po drugi strani imamo pa v bistvu javni denar, javni proračun na državi je, da opredeli, kaj je v javnem interesu. In tem smislu, po slobo moje lahko določa tudi podpore medijem ali pa posameznim novinarskim projektom, minujno da medijem. Če bi želeli usklopujati pred novinarstvo, bi pač lahko za to zabotujili denar. Jaz upam, zdaj smo ravno na, pač v času, ponovnih uh, poskusov sprememb medijske zakonodaje, uh, da ti obeti, oziroma te nakazane spremembe, ki naj bi šle tudi uh, podpor takim projektom, da bodo res pač šle spost, pri nas, ko se vključijo vsi interesi, se običajno obstane na točki, ko se nič ne spremenja in je pol na zadnje ključni interes, da ostane vse enako in da se v tem smislu načne doseže. Uh, tako da tu Se mi zdi, da bi bilo primerno, da se zagotovi sredstva zlasti za te preizkualne projekte za mlade novinarje in konec koncev, ker se je omenila tudi izobraževanje, uh, apsolutno večja podpora medijski vzgoj in medijski pismenosti. Tu smo pa pri tem mladi publiki. Šole. Ki jo ja, šole. Zdaj, to Ja, apsolutno že v osnovni šoli. tu so v bistvu vključni uporabniki Snapchatov in raznih drugih takoj medmanjih medijev, uh, med tem, ko jih pač ne bi skušali vzgojiti za neke kritične pravice, poslušalce. Tako da, ja, tu In eno mislim pred te podpore javni, RTV, da pač ta sredstva mora biti zagotovljena. S tem, da pač RTV mora tudi spolnevati to, kar je pač zapisano v zakonodaji in sicer, kar je opredeljeno kot javni interes in sicer na primer način. Pri nas se pač bolj običajno vse zgubi v nekih političnih in ideoloških igrah, kar je pač značilnost tega prostora. Ja, se ta dilema, bori je bor izmodoril, da se, se spomnil na nekaj sporednega. Ne? Hočem reči, pravzaprav bom goverati, da so bili mediji dejansko vedno zelo, zelo regulirani. Ko so bili zelo, zelo regulirani, so, o, je bila ta svoboda govora zagotorjena. Zdaj pa, en, en primer, mogoče izgodovine, če, če ne bom se izmodil faktično. Ampak mislim, da je bil problem pri Titaniku. Večasih je v Titanicu, in so imeli s tem radio materije. Recimo, to je bila ta ljudgmentarna svoboda, vsak lahko kratko. Ti radiomateriji so komunicirali med seboj, da se pogovarjali, ne? isto kot danes, kaj zelo na Twitteru, Facebooku. Problem je nastal potem v tem, da en Titanik ni mogo SOE signal poslazi eh, dokaj je bil eter eh, za in je stvornji prišlo skoz. In v njem so, eh, ko se je katastrofa zgodila, so rekel, obs, moramo nekaj narediti, ne? moramo regulirati radijski spekter. Ne? Začeli ste takrat regulirati. Pri Facebooku dejansko se zgodba spet s temi novimi mediji ponavlja. Ne? E, imate Facebook, Twitter, vsi govorijo vse poprečje. Dejansko je Facebook v tem smislu tudi par, parazitsko uničil medije. Ampak kaj se je zdaj zgodilo? Facebook je ugotovil, da več nima vsebina in je začel sam ustanavljati in financirati medije. E, Tako da pač smo tukaj, se vsi bolj ugotavljati preko tiste zgodbe, ne? Da, da, ko sem na začetku povedal, ne, da e, so prvo tajkunji prevzeli v vzhodni Evropi medije, potem so preko sve države vstopne na mesto tajkunov, e, kaj imate razne razne probleme, prideš na koncu do države in do regulacije. In tudi v Sloveniji. Ne? V Sloveniji imamo RTV, ki je sva regulirana, pa Bogi. Imamo pa na drugi strani e, e, kaj, že, planet TV, ki pa nima ni sveta, ni kontrole. Ne? In to se vse mora narediti, ne, ne moramo se zdaj z oči zistirati, tako no. da gre v tej smeri in je pravilno, da gre v tej smeri in moramo vsi najti neko rešitev. Hvala Mačarskega trmačina v nesnem času. Nismo ravli, pa želela izpostaviti um Organizatori skupaj na OZEK-u, tudi želeli preko Facebooka povabiti, da se s Mačarsko pridružijo do našega dogodka, pa žal, potem, ko smo mogli to um, spomniti tudi plače v Facebooku, eno zelo raznovrstno promocijo, uh, smo dobili zelo neširjeno. Torej, toliko o tem, v regulaciji na državnih omrežjih. Veliko je bila cedulina, kljub temu, da je veljavna temna hatica bila in da je bila Tega nisem mogla. Ami ni šlo tako prvič, nisem imel Facebooka zelo zanimivo, Kratko? da radim razstave uh, prevedene nekaj teksta v mačarski jezik. Tvojezično uh, smo, smo reklamirani. in potem smo mm -hmm. želeli se, da uh, mažaski, pač tu vzala jezik, Smo targetirali, je išlo tak tako da. je to preveral, bo res umetna uh, inteligenca, <laughs> ja, ali bomite, <laughs> eh, da, ja, je pa ...nišlo, ali ne poprosti. Tako da je tu na ta slovensko-mačarski kulturni dogodaj. to je bil nam namerjan. Da, je, je pa podobne če vedno. Tako. Ne, tako, tako. Stadali, zdaj, Ja, ja, pa to smo mi. je <do. gulim> za da pod, za to, da je to no, normalen no, da, da, ja. da je za to, da je da je je da je bila za Če ne smeš, se, se da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, se ne smeš, da ne smeš, da ne da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da kako smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, da ne smeš, svoji ženi, potem tudi lahko bišel v zdašnjim letini, Zorans Mileniče je tudi, če česar ne bi nikoli želoval je svo, njegova svoboda in neodvisnost, ki jo spe vržati veš čas. Tako da, jaz se bom do doznam kot to simbolično, ki je to postala mize problemize in razmislila, da pač je treba to negovati ko bod je naš pokojni Maks Modic. Zdaj bi pa nam povedala, še enkrat hvala, Na kako ja, bi program, ali tako čekaj niš, da imamo povrdu, če ti odno poveši. je do sednica na Mađastin,